Eraul taldearen izena, asier beramendi donostiarraren ezizenetik, eta tor, asier beramendik orain urte batzuk e, egindako lana taldean gorpuzteko asmoz, e, sortu baitzuen eraul taldea, eta orain lanaren emaitza dugu eskutartean, e, iraultza eta irautzaren pean amaika pieza. hasier beramendik, gaixo, arratxalean. Gaixo, arratxalean. Zeru nozadik. Uso, no, uso, no, uso pozik, Zehaztuko dugu, em, hause zuen lehen lan luzea dela, baina mm -hmm. dagoeneko ere e, diska bat argitara eman zenutez, orain iru urte gutxi gora bera? E, bai, e, 2008an uste dizan zala, orain dela pare bat urte, ingenun e, maketatxo bat, kutsa kulturreke antolatzen duen dejaldiaren barruan, ba, grabatu bat du genitu nori e, irukantu, meka estudioan. Eta, bai, ta, ba, besterik ez dugu, hau da, zuk esan dezu bezala, lehen lan luzea argitaratzen duguna, eta pozik maitzakin. Bai, e, <laughs> mauka disketzarekin, ez? Ez, ez e, azkenean ez, e, aiekini biligera lanean orain arte, eta egia e, oso ondo portatu dira beti, izugarri lagundu digute, baina nere erabakia izan da, baina nola pixka bat nere kabuzeraman, Eta, ba, haiekin osorla zionan adakat, eta, eta asko lagundu dut denbora guztien, eta itzonak bakarregituta jentzat. Baina, ba, nik pixka bat nahi agonun, nik eraman proiektua, nik gidatu, eta nik e, nire menpe gontze din guztiz, mm horregatik -hmm. borregatiko esterik ez. Eta ha, eko ezpenaren autenak, da, nahi izan duzazkinean ba zure diska zuen diska uhum. ezautzeko aukera hartuko dugu e, gaur e, aipatu duzu ez orain e, bi hiru atera ateratzen duten demoa eta erranen dugu ba diska hartan e, entzuna lizan genitun hiru kantuez gain e, ba beste 8ere sartu dituzuela lanuntan e, egin duzunaren emaitza erakusteko sedez Bai, e, bai, azken finean e, kantu guztiek e, hainbat urte dituzte, eta nik uste ba, e, bizitzako aro baten e, izlada direla, ez? Eta zentzu hortan ba, nahi genituen, ba, e, maketan grabatu genituen iru kantu egin nahi genituen lan luzean sartu, eta baita ere ba, soñu aldetik pixka batu, koherentzia bat eukiz ezan, eta berdin grabatuak egon Ba, egoteko, eta um, edo zinkasutan e, maketaren e, maketaren irua bestiakin, eta maketan e, dauden moduakin e, oso pozti gauder, eta izugarria mm. bai, nire asko busen zaizkit. Gaztezu lehen egintzen nuen elkarrezketa batean irakurri duan naz, errantzen nuen ardu hona bezala, kantuei gorputza hartzen uzibartza gela, eta horren ondorioz, pozik zau dek, hartu duten eldutasun horrekin? Bai, bai, bai, eee irritzen bai, zait, nik beti sortzen deanean doinu bat, zerbait gitarrakin, gero nahiko azkar okurritzen zait, beste ba, melodia bat, edo ze, ze hau txakin, baina normalean, okurritzen zaitan lehen bertsi hori ez da berezikio izaten <laughs> edo ala uste du eta asko gustaren zait ba, itxoitea eta horren aurka jutea, ez lehen ideia horren aurka juan, eta esan hau ba, olatera zait, baina nik usteo beto gatu daitekela, ez. Eta ba, zentzu hortan, E, nik uste, e, Aimar, Aimar kantua dala bakarra indean hasi eta amaitu urte baten, bueno, esatet urte baten, baina azken fina urte batean izan beharrean dira agian ba, pare bat arra atxalde, eh? ba, atxalde batetik bestera arte nire buruan dago akantua ez? Eta ez dut lantzen agian, baina hor dago bueltaka eta noizean behin ba, ideakukurtzen zezkitola eta, eta gustatzen zaitola egitea eta patxadaz, eta suertatzen da momentuan. Mm -hmm. bai. Ba, kantua kantuai zula e, duzula, iruditzen basa izun dugu e, kantu hau. E, konta idu zubisa eta kantuak e, zer dakarren? Ba, e, nik uste, da, e, nola bait diskari zenburua ematen dion kantua da, e, diska imar deitu ezarren, gauza ere ba, hane kuadriako lagun bateko rengelapare bat urte, hogeita urtekin e, seme bat eukizun eta claro, e, berak naizion e, semea, semeari xemea, jarri irautza izena. Ta eh esatzenzulako ba, bere eta bere bikotekidearen bizitzan ba, irautza bat izango zala, ezta bizitza guztiz aldatuko zela. Ordun hori, e, arrazoi hori, iritu zitzetan Izugarri Polita, eta, eta ezakitu unkitu nin dut, ezan on, joder. Eh? Ez? Ordunba berak bere bizitzan espero zuen irautza hori eh eukizuen bezela, ez? Ba, nik Bizka bat bere ba, bai, ba, gertakizun txoa hau aprobetsatuz e, eta bere arrazoi bera jarraituz, ba nik nire bizitzan iraultza bat behar dedalako, bizka daitzen da iraultza ez? Eta berak azkenean esemeari ez zion irautza jarri, aimar jarri zion, eta eta horregatik kantu hau, ba, kantu hau azken finean da, nik ba, bere esemeari datzen dion zerbait. Eta nahi du izan e, ba, bizitzara ongi etorri bat, edo e, bizitzaren dekalogo simple bat, oso simplea, edo bai, ba... Bizitza jaioberri bati azaldua, ez? Eh? Nolabait. Paseo tal plazo berriak Maquilarik ez dirasta Zeyn Godless love. Baitu guztiak e, zuk idatzi duzu? Bai, e, bai, bai, bai. Lehen pertsonan kontatu nahi izan duzu ere? Bai, e, egia asan, bai, bai, beti azken finan e, oso bizipen pertsonalak dira eta oso gauza intimoak dira beti, eta niretzat beti da pixka bat ba, e, identifikatu bezin dedan zerbait... baita, e, zerbait eutsi naian edo zerbait aztertu naian edo zerbait, zerbait horri gorputza emateko, ba nik saiatzen ez kantu bat egiten eta ba, batzutan asmatzezu beste batutan ez noski, baina lortzen duzu nola bait, ba izendatu ezin zenun zerbait bai, bai, izendatzea, ez? O, bai, gauzatzen da e, materiala etzan zerbait, ez? Ordon mm. niretzat e, horrek laguntzen du, ba, bueno, ba supatu sortzaile guztitza bezala ez barruan dituzun e, urduritasun eta min eta pena eta baita zorion zoriona ere, gauza guzti horiek atera, ateratzekoeta eta bideratzeko nola bait. Errengo zenok ere egoera jakin batzuen inguruko sentimendu eta hausnarketak e, biltzen dituzula oruroar handizke. Bai Ba e, rol, rol alaketa baten barruan... E, Edo rol eta bat jarraitzen duen eh, diska da, ez? Edo testu inguru hortan sortutako kantuak diran erustez. Beti em, emanzipazio emozional baten bila, e, eldutasun baten bila. Piskat, e, baita ere, sensibilidadearen aldarrikapen bat izan nahi du. E, bai, eta eta egia esan ba, aurrekoan lagun batekin hitz egiten nun, ba baditu dela gogoak ere beste zerbaitetaz e, idazteko, ez? Ba, pixkat emaitzipazio emozionala hori e, aurrera eraman, e, amaitu, ez? Eta ba, beste zerbait eta idatzi o, beste zerbaitetaz abestu, baina egia esan hola suertatu da eta eta pixkat ba leno esaten izuna bizitzako bolada horren emaitza da, ez? Baser beramendi Donostiarrarekin ari garamentzatzen, erran e, Eraul e, talde geixarizaretela, ez mm -hmm. lanean orain e, seikote orotzera 6. Bai. Sei, e, Hori da. Talde ba, Bai, 6 gara. Eh, pizkat egia sortutako proiektu bat da eta azken urteetan mugitu batez ere, bueno, bon, bakarrik jo eta psikote moduan mugitu ingea. Baina badakagu ba etorkizunean, em, astengarenean fiskat kontzertuak lotzen eta lota muritzen ba, ba gogoak edo nik ere baitut gogoak bereziki, ba, bai bakarka jotzeko, e, formatu txikiago batean, ba hiru akustikoan, mm -hmm. e, Borja eta Mariarekin, e, Borja gitarra eta biolina jotzen duta, Maria txeloa bazkinfinan ba, hiru kote bat izan arren, ba malgutasun asko dakagu, eta oso itxurusoa geratzen da eta oso gustora biltzen ga hirurok, e, bai baitu gogoak ba fiskat sei hori Ose psikotera, bai, horrek malgutasun gehioduki edukitzeko, edo bai, mugitzeko. baina seikotera iritsi zarete, eh, kantuak behar zituen instrumentuen arabera eh, ba... ez pentsa, Espencha? Osatu, taldea osatu duzu daraik ez? Baliteke, baina nik uste... Em, bo, nik maketatxoak garratu nuen zuedian e, 2002 garren urtean, gero hori aurkeztu nuen e, 2002 garren urtean e, Donostian kutsakulturren deialdira, eta nik proposatu nuena deialdi hartan izan zanbira. Ba, nik maketatxoago egin dut, e, nik bakarrikin dut, eta e, aukeratzen banau zued, ba, nik talde bat. Eta pixkat horregatik, hortik e, dator seikotea. E, seikote izatea eta instrumentuen autua ba, pixkat ere izan da, nik enekan ide jandirik, e, niretzat guzti, ba, ez dakit nola esan, baina nik enuen oen neukan ere buruan musikaritzat eta ez nekan ide bat e, nola sonatu nahi nuen horren inguruan ez. Eta ba, ba, banekin txelo bat nahi nula, e, teklista bat ere, biolina ere eta badibiez goratzen naiz, be, gara jartan julen idigora sek, e, berarekin osatu nula taldea momentu hortan, bera baterista zan, eta berak insistitzen zian, denbora guztien desaten zian, ez, ber, basu jole bat behar dugu, e, bateria bat behar dugu, behar dezu, gitarra elektriko bat behar dezu, tal. Eta nik uste oso, oso, oso, osea, seikote bezala oso indartsua garela, Edo, edo ginela zen pare bat e, e, kide guztitu dute taldea mm -hmm. baina eh ezan et, izan e, zehazki instrumentu horien atzetik emiltzelako baiz honen emiltzelako baizik eta ba pizkat hola suertatu zen eta Ba, adibes, txelo bat, ba, ba, nahi nuelat, teklatu bat ere, tal, baina esatizud, pixkator izan zen, ba, julen eta bion arteko, mm. ba, ez da baidatik sortutako zer. Ba, ba. Baina mm -hmm. ba, entzungo beste pieza bat, iruditzen mazaizu, mm -hmm. eh, bideoklipa ere egina duzue eh, etxea mm -hmm. kantuan oinarrituta, bai. konta eguzu pixkate, kantu honen atzen dagoena ere. Ho, ba, e, kantuonek izan nahi du pixkat, ba... E, ahuidatzen nun Salamanca ni Salamanca ni casi ningún eta ba han laburte pasata gero ba e, nergurasor euskaldun berria barri, eta neretsian ez da asko egin euskeraz gehiematin dugu gazteleraz ez ordun Salamanca jo ntzanean ba euskera utzi utzi nun, bigaren alde, ba, e, bueno, alde batera utzi nun eh, eta pixkat oksiatu hitz e, aztu nun pizkat hitz eta... E, Egon zan hor momentu bat, non duen ostiraitz ugin nintzen, eta ba, pixka bat e, itzultze horrek e, eragin zuen Kriston. Ba, gara jartan nien egon literatura hibridoaren inguruan asko irakurtzen, eta izugarri guztaren zikta e, literatura hibridoa. Eta pixka bat ez lekuetan mugitzen dian pertsonak, ez eta sortzaiak batez ere. Eta hor dut, nahi du izan gutxienez, e, Ba, jatorria bakoitzaren jatorria determinatzen duten gauza horien inguruko ausnarketa bat, ez? edo bai, e, pixka bat ba, ideosinkrasien nasketaren aldeko zerbait, baita ere, eta pizka da mestizajearen aldarrikapen bat, ez? Nolanbait, edo zeinu kulturalen garrantzi galtzearen aldeko zerbait. Ez ezakit nola saldu baina nire ustez hor txeda bilbiskat. I was born in a Said, Shine. I grew up in a place Said I come home From a park My backpack falls apart The city doesn't seem to want me apart and they don't seem to feel wants to go. We are pretty good And now it's been a while Since when the trees can't talk to these I about our part My fellows are apart And they don't seem to feel Yeah. taleren azken lanean diska berrian horkituali izango duzen kantuetariko bat entzun dugu, etxea izenekoa. eta kantu honetan bezala e, kantu ba zonbaitzutan behintzat Euskaraz eta ingeles ez e, kantatzen duzu, zergatik zuk ere, auto, ere diotze azken aldian e, ikusi izan ditugu, ez beste ez tale zonbaitzuk ere autori egin dutenak nogen talea e, adibidez Zergatik, zuke, inozo, auto? E, nik, beti da nik e, entzunen musika gehien bat ingeles ez. E, bai euskeraz baino gehiago, baita gazteleraz baino gehiago, edo frantxezes baino gehiago. Bizkat, bueno, abadakigu nolako adane ingelesaren imperialismo kulturala, ez? Baina, e, eta ni osanik itzulpen gintzai kasiet, orduan ba ingelesa txikitatik ikasiet, eta beti eukiet oso gertuko zerbait bezala, ez? atzerritarra izan arren baitan eretzat ere. Eta e, ba ez dakit ez dakit zergatik e, usteet horregatik besteri gabe pixka bat e, gula e, bai ba era gutxi gora bera natural lean, atera zitzarean zerbait izan zan ez dakit enagoa inzi hur e. E, gainanik askotan kostinatu eta asko hizkuntzak e, hasten dituzten abeslariak edo taldeak edo eta Bai, baina, babira baina, ez dakit, dola sobertatu da, eta, eta idutzen zaidere, bueno, gutxin desa jatu nahiz, e, oreka batekin egiten, edo zentzu batekin egiten, eta ez e, e, edo nola egiten, ez? Eta pixka bat, ba, zergati bat eukitzea, adibidez, e, etxean, e, ba, estribioa dago euskeraz, eta estrofak ingelesa ez, ez? Eta, justo, pixkat, estribioak dakaola hola indar geien, ez? da, da ba, pixkat... Puh, bai, ba. are gehiago bilutzen da kantua estribiloetan eta horregatik euskeraz izan daiteke, ez ba, mm -hmm. bai daiteke. Ara beraz eh, kantu ezberdinak eh, entzun izango ditugu eta kantu ezberdinak azpimarratuz izan ere eh, erritmo eta kolore esberdinez osaturiko mm -hmm. lan bat baita honakoa, e, instrumentuen aldetik bainan ahotsaren aldetik ere oso mm -hmm. aldakorra baita nola iritsi zara emaitza eh, honetara. Ba, ba, pasioa e, Horendik, e, asibar naiz klaseak e, jasotzen, tan, badazkat gogoak e, pixkat kantatzen, ondo kantatzen ikasteko, baina momentu dana izan da oso intuitiboa, oso instintiboa eta oso ba, gertatu dan modukoa. E, nik e, bat, asko erretzen dut eta baina pixkat e, bildurra dakat hau ba, txamendu nahi edo pitzatu nahi, baina eh denbora aurrerazi joan eta ba taldekidek batez ere esaten zi datesen ba bueno ba abeslaria tonto bada ez baina esana pikbat ola suertatu da eta ola gertatu da eta geroz eta e, ahotsa purtzearen o bai kantatzen du da mitartean e, ahotsa purtzearen eta aldekoagoa naiz eta geroz eta gehiago hutsutzet hori egiten e, ola suertatu zan ta Momentuz badakit egiten, hori uste dut, kontrolatzen dut, ez dakit, eta kontrastea asko maite dut. E, bai, hori, pixkat, bai, orokorrean, eh? ez musikan bakarrik, bai. eta, eta nik uste horregatik, bai. Eta esango zenuke kutsu nostalgikoa balin badu ere diskak e, intimotik gehiago duela, nostalgitokotik baino? Mm, bai, bai. Bai, gaur egun, agian hasi eran eta asi, abestiak sortu ziren garaian, edo... Asiirako intentzioa baizan oso nostalgikoa, oso melankolikoa. Baina uste denborarekin... E, ba, ...kantua gorpuzten joan dian e, neurrian ere, geroz eta... E, bai, ez, ez dagola inbeste melankolia eta edo... E, Ogu txinez, bai, zorionera... Zorion txuagoa dira, irubitzen zain, hey. o... Bai, badago ezain beste malen koniaren e, baizik eta alene esaten genuen bezala, ba, eta hori, ba, intim intimismoarena, eta... Mm. eta gustatzen zait bentsatzea, e, zaratxa, zaratatxu eta intimo izan gaitezkela, edo... Bai, edo garrasi egin eraintimo batean, ez? Hori kontraste hori gustatzen zaite asko eta mm -hmm. uste gaur momentu batzutan edola lortu degula ta pozin pozin dago bai. Benkantuan adibidez? Adibidez, adibidez oso argi bai. Bai. Baintzungu. Bai Bai. that I've got to reach you Zatalkara argitxuan Tantornekin, irek duzu diskoa, e, eraul e, taldeaz emintzatu gara, zure ibilbideaz e, mm -hmm. nola sortu zenuen ez, zure lamak argitara mateko, aipatu dibuzu ere, suedian izan zinela, mm -hmm. bertan e, aprobetsatu zenuela balen grabaketen egiteko, e, erasmus bat egitera iguan zinen ara? Ba, jori da. E, ba, karreran, berez, itzut bengen <laughs> da, bibarren kurtsoan nire hori zan, bosgarren kurtsu baten, Orduan ba, urte txo estrabatik nun karreran, eta justo e, ba, erasmusa eman ziaten egiteko Gotenburgo nikasteko, eta negonintzan amarrila bete, segituan ez dutun e, zuediar batzuk, e, musikariak zianak, eta ba, karrera maitu beharrean ba, maketatxoa grabatu nun, Eda, eta alax egartatuzan duan. Ba. Eta bidai horrek e, mm -hmm. zer eragin dizu e, ibilbide musikalean edo e, bidai aberatxe izan zen alde horretatik, bai. asko ikasi duzu bertatik? Bai, e, bai egia esan kantu ia guztiak, e, bueno, badaude pare bat lehenagotik idatziak zeudela, baina beste gehienak e, bertan amaitun itun, e, batzukasi erean, eta bai ba bizkat lehenago aipatzen genuen ez diska zala ba hori em, emancipazio emozional bat edo el dutasunaren bai jut, juteko e, naia ez e, dula edo horrelako zerbait eta ba ni su bai ba hori xesa gatu egiten alde batetik, eh ba, egia esanien nin induan nere ide karrera maitzean, asko gustentzen zait idaztea eta banitu hainbat proiektuola, ba, blogak eta bestorrelako kontuak eta guzti hori pixkat ba, alde batera utzi nun, eh aukera suertatu zalako eta claro nien induan intentzio horrekin, baina baina bueno, berakio e, da, serie estatu ar, The Wire, serian esaten dute, e, bizitza dela, e, planak, e, inoiz gertatzen ez diren gauzak, pla, planifikatzen dituzun, bitartean gertatzen den hori, hori dala bizitza, ez, ba, ba, alaxe, alaxe izan zan, bai. Mm -hmm. Eta, e, musikarki, inspirazio iturriak izan dituzu, edo, ze talde eta arabeira bai. jartzen zara? Ba, nik uste, bira, ba, suedian, e, bai, Nikuste uste gehien bat, eraulentzat, gehien influitu nauten taldeak entzun ditu dala ba, bai, ba, salamankan dengoela, edo Zuedian, eta horre esango nuke, ba, mando diau, The Cooks, eh, gero, ba, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Bombay Bicycle Club, eh, a ber, Man Foran noski asko gainera, eh, Damian Rice, eh, Mike A. gustatzen Hinson guztaten izugarri, Selazu pila bat ja estilotik pixka talden zen dena, baina bere hau txaitzu arri guztetan zait, selazu. Noa and the way taldea, taldea e, estor way baita ere, eta ba, pixka bat ja garai hortatik kampo ba, aurreko nahi patzen nitun. E, nik uste estremoduro taldea dakala nikola nire bizitzako taldezat, dugu txinez nera, talde, nera bezaroko taldea estremoduro da. Estremoduro, marea, ba, gero, pues, koma, elultimo kezierre, talde guzti hauek, S.A. Zer ikusetik ez dakastiru baina nik hori positiboa dela. Mm. Eta izugarri guztaten zait ere Bon Marley. E, pila bat entzundet, Tutsan de Maitaltz, Peter Tosh, e, The Fugis ere, Keisio izugarri guztaten zait, irutzen zait beste planetako tipo bat, e, letrei dagokionez kionez gutxienez, tarrapeatzeari dagokionez. kionez. Horein e, azken aldian asko guztaten zait, e, Kate Tempest, era ere ba, ba, poeta rapera dala mm. eta ba, piskat hori ba, denetarik Eta Euskal Herriko taldei begira Euskal Herriko, Herriko taldei begira ba, lehen esaten entzun e, ez dut Euskarazko musika ola gehiagien entzun e, o sea, piskat lotxaz esate eh? e, azken aldean bueno, ba, ba, eraulekin hase ginen etik eta ola ba, dut taldea deskubritu nun bai, e, errobi, pare bat kantu hori Spotify-eko zerrendaren batean, eta, baur hain, Lumi, izugarri guztatzen zait, e, naia, zubeldia eta matiematiz, uste diala, e, aile gozatzen duten taldea, bai, e, e, anari, e, evidenteadan bezala, bueno, gero, gorkor bizu giten duen edo zer, katamalo izugarri gustatzen zait, gotzon barandiaranen poemak pasada bat irutzen zaizkit, eta, bueno, bai, katamalo proiektua, irutzen zaiter haul Saiatzen, o, saiatzen ez kontzertutan poemak irakurtzen ez, eta uste torba, katamaloren influentzia argi dala. Eta, zer gehiago, ba, ba izaki gardenak holazken aldean entzun de Desente, e, bai, bai. gero nik eskakitaneko kideak laguna egitut eta beti izaten ditu, eta hien disk, lehenengo diska, hautskabekoena, hautsa ezakitzen batetan entzun de dala Salamankan parrandan atera baino lehenu eta, eta olako, ah, bai, bizaldi, bizaldi izugarri guztien zait, bai, e, gartxotun zain, eneko sierra eta, eta bainetan txustegi, fisis versus nomos, bai, bai, pasada bat, e, bai, Bai, bai, adibidez. Zerranda, zerranda luzea. Bai, bai, bai. Eta eskakeitan nahi bat duzula uh -huh. e, Julen idigoraz duzuzurekin. Bai. E, Aztapenetik, nuke guluke proiektunen e, pilaretariko bat ere badela Julen idigoraz Bai, bera, eta malez, e, taldea, taldean ez du jarraitzen jau, dara ontatik, ah. bai. E, bai, neretzat, eraul Julen eta biok ginen, e, edo gera, edo Bizkat dorrela sortu zan. Berak, berak bateria jotzen du, eta ba, gitarra osondo jotzen du, eta osondo abesten du, eta nik eraule nahi nun berak noizean ben gitarra jotzea, eta hausartu ba, zedila, abeste ba, zerbaititea, eta gehiago abestea, eta ez du nik aina, e, ba, ez du nik nahi nuen bezain beste abestu dinoiz. <risa> Baina, bai, eta nik kantu guztiak sortzen ditu nenean, ba, beti irakusten izkion lehenik berari, eta ni abesten asen nintzen berarekin gitarra jotzen, undartzen, Garagardoak edatenen e, emiltzalaola laudaran lau e, lagunak elkartzen kelkartzen ginianean eta bai, noretzat e, nik beti izan daite eraun noretzat biok, biok gara, biok e, ginen edo eta egiaesanba berak berak ez du horrela biz izan, ez, o, berak beti esan dit, ba, ez erauni nintzela ta nere proiektua zela eta bera nere musikaria zela ta besterik, ez, ez hor ba, pixat, ez, gera, ez gera ondo ulertu, ez, baina baina bueno. Eta, azken finean, kuadriako laguna gara, bi urtetatik ezagutzen duguelkar, e, badak ba, igunolako adian kuadriako erlaztiak, ezta, eta... E, ba, ...pixka bat... E, ...bakoitzaren osasunaren alde, bion osasunaren alde, eta bion nadiskitea osasunaren alde, e, erabaki dugu gobe, ba, pixka bat, e, ba, nire pro, proiektu bezala egitea, eta berak... Ba, ba, ...proiektutik e, kanpo gehatzea, o taldea ustea bai. Mm -hmm. Alaire pues, oso on oso gustora eta tipo izugarria da da nik asko miresten da edo zintzentsutan bai no? uh -huh. Ba, irutzen badazu zuzeneko eta beraira irarreko gara esan duzu, eh? ba, formatu txikiago batean, mm -hmm. ze, itzultzeko onaiarekin ba, dagoeneko, dagoeneko baduzuela itzordu bat Donostian asteburu honetan. E, aipatuko dugu baina beste kantu baterantzun nahiko nuke, e, esango dugu kolaborazioak ere izan dituzuela, ez? Bai. honetan. Bai, bai, eh zoriones, hori, ba, e, bueno, orain txantzun dugun behin kantuan, e, Lide arroio eh e, abesten du em esquifalla taldekoa zan, ja desagertu da, baina bueno, lidenei asko gustentzen zeta, espero et beste beste proiektuan batean ikustea bera. Eta Katarxi kantuan, Katarzian, Hortxe badaude Olaz Salvador eta Izaro, Izaro Andrés eta, ba, bueno, zorionez e, lagunak ditut biak, oso oso, ba, beti animatu naute pila bat, eta animatu gaituzte asko e, proiektuarekin, eta asko gustatzen zaie, eta ba, katarsian induten kolaborazioak inizugarri pozik gabe, nahi izugarri hona iruditzen zaita, pasada bat, bai, bai. oso pozik. Ba, entzungo katarsia bai. kantua? <laughs> Give to, no helpful, to give me the chance to regret Know how full of your own do give me the chance to regret sin dut zut ani leinu Horrela ukatzen dira ezkantua asko? Dai. Biska irekia gehiatzea, ezo. <gibit> Dutura eginez ere. Eta nun eskuratuare izango dugu? Zuen da, na? Uztra balgaldera, na. <gibit> Banaketatletik eh, autoeko izpene izanik eh, claro. erresa bada? Biska fizikoa? Ari gera, ari gera. Donostiako kalean dago, aurre eskuta bernan, ber bertan erosi gezakezu, eh? Albalima duzu ere, bo nahi balima duzu ere, baineri edo, edo zeintalekireri eskatzen balima duzu lortuko duzu ez ziur. E, nik egunero daramat mat hogei e, oita martizka ditut gainean, oseak <gülüyor> ikusten bana auztu eba, esan zerbait, eta bai. bai. Eta bai, badakagu intentzia ba, leku ezberdinetan jartzeko salgai, baina bakiztu bizkat haugutu e, e, ekoiztua izan iku batez ere, ba, zaitasun asko daudela eta bai. ari gea bizkatorre dana konpontzen bai. Zein bat harlea argeteratu dituz Ba, mila kopia ditugu. Mila kopia. Bai. Eta e, bai, sari sozialetan e, interneten ere hainbat atez, zirekiak ditu zuen lanakusteko bai. eta honena zuekin harremanetan jartza izango litzak edo? Bai, bai, bai, zelantzari gabe bai Facebooken, Facebook bitarte edo bankapen dao de, deskargatzeko aukera, klaro, e, bertxio digitala, Spotifyen ere dago, baina hori zaten nintzuna, eh, gurekin kontaktuan jarri ezkero ba, moldatuko gehan nola baito, nik ezakati nolako arazorik, e, ordu batean unbait gehatzeko eta diska saltzeko, oseak bai, bai, bai, lasai asko. Ba, ara, e, zuzeneko ere e, eskuratual izango gunez, zuzeneko bat izango dugu, aipatuko dugu, e, mm -hmm. izango duzuela, e, larun batuntan donostian, e, kontaik duzu bixat, itzorduan unden, eta norekin niretuko zareten. Bai, e, azarroak laguean, larun batuntan, da badaban, e, mundaizkalean dagon e, aretoan, e, ba, nogenekin batera joko dugu, nogen ezagunak dia, ganea, ba, bueno, pixka taldea sortu zutenak gure ikastola behereko adia, eta txikitatik ezagutzen ditugu, Izan ere, e, Markel, e, ba, Julenena naia gazteagoa da, eta haiekin mm, ba, hori guk e, diska orkezen dugu, haiek e, gonbidatu bezala datoz eta nik uste gau polita izango dala eta, eta hori, xe, sorpresak eukiko ditugu, gonbidatuak eukiko ditugu, nik uste, da nor izango den gonbidatua, baina, bueno, Eta, eta gogo asko dugu, zeren ba, pixkat komentatzen izuna, ez, ez dakite a, asko joko dugun gutxinez epela burrean e, ba, ez dakite asko, zuzeneko asko egongo dian momentuz, ozak sea, gogo asko dugu larun baterako eta eta izugarria izan dadila, espero dugu. Eh? Zue lehen aurkezpen konzertu gara. Bai, bai, Hori da. Ba, eba, eta e, esan duzu epe laburran behintzat ez dituzuela beste itzururik mm -hmm. eh alautatu duzelako edo e, ez baita suertatu ere bai e, aukera izan da eh ni nikusten nabari dela oso romantikoa naizela gusti honekin eta batzutan e, pragmatismoa ez dela zaintzen edo komenidanaz ko, bai o komenigarria denari ez diet jaramon gehi egiten eta ra esan nik behar du za ertz oso intimoa da guzti hau, erretzat kantuan ere bizipenak dira eta oso pertsonal kontat zituzte eta e, ni ez da naiz gutxieneko indar bat edo gutxieneko e, sendotasun bat, edo ez deezakin nola esan osotasun bat eskatzen dit. honek e, honekin bai, aurrera... Egiteak, ez? Eta momentu enten, ba, amazazpimila, arrazoi, pertsonalen gatik, e, naiz, enago, enago oso ondo edo naiz oso indartxu sentitzen. Eta besterik gabe, ba, noski ere, taldea bizat berregituratzen gabiltza eta bar. Eta hori dela eta... Ba, nahiago dugu, eh, lau hilabetetan jo behar delako jo baino, nahiago dugu, ba, bueno, pues, lau hilabetetan ez jo, eta gero, ba, si behar balimagea kontzertua lotzen eta eta jotzen, ba, baina pixka bat ateratzen zaigun bez Eta ez eh, momentu hau delako edo aproetxatu behar mm. delako edo aukera bat dagoelako, eta eh, oso erromantikoa da eta oso idealista eta aldi berean ez da praktikoa, baina, baina zilegi da horrela egitea, ez da. Hai, <laughs> Osungi, ba, itxengo dugu, eh? bai, eta prestaudetenean eskena gainean, ba, ean, hemen inguruan ere itzordurik duzuen, bai. eta biombitartian uski dizka dugu, eh, zuen lana uh -huh. entzuteko aukera paregabea, eta guztionekin geratzen gara. Oh, ja. Esker Mila, egon aurbildu izan hasier.. Mila, esker zui. Eta laizter arte esango izu. Laizter arte, bai, besarka da bat. Es damais gertatsan, urtean beiniu bein, mundai, ikauško tak tavizite pavetol at okay. the yeah.